لو یعل مرسل عند الفقهاء والاصولیين ذا فقهاء کرام او د اهلی اصول د علماء پنیژبان حدیث مرسل ستوی و اما ذکرته او غی ما ذکرک من سوره المرسلی داغ مثال د او سوره د مرسلنا والمرسل عند المحدثين دا حدیث مرسل په نزد محدثینو اما المرسل عند الفقهاء والاصولیين هر چې حدیث مرسل دی په نزد فقها او اصولین فعم من ذلک نواغد دین عام دی فعندهم ددی پنیز ان کلا منقطع ان هر حدیثی منقطع دا مرسل على ای کان ان وجه کان انقطاعه توکم وجهی ددی انقطاوی پوه شه په خبربانې توکم صورت چ ددی انقطاوی نذیدہ ته حدیث مرسل وئی وها دا مذهب الخطیب ایذن ویدہ ذا خطیب رحمه الله داویم دا مذهب دے چاغه مرسل بارک داس وئی حکمه حکم د دې حدیث مرسل سره هر مرسل فی الاصل ضعيف مردود دا د اقصا به ضعيف نه لري مرسل حدیث په اصل کې او حقیقت کې ضعيف او مردود ده لفقدہ شرطه من شروط المقبول ځکه دې کې نشوال راغله دې او شرط د شروط د مقبول نه او هغه اتتصاو صند دی د ک سند متصللی بلکې په صند ان انقطتو او کټواې راغلی ولل جهلی او د وجې د جه نه په حال د راوي مزوفه چې دا کم راوي محزووفې راغ پتهې لږي ل احتمال یکون محزوفو غیرره صاحاب ځکه دا احتمال دی چې دا مزوف راوي د غیرې صاح وفي هذا حاله او پهې حال کې چې غیرې سابې ی ملو انیونه زائف احتمال چې حی د زفی ځکه په تعبیو کې شقاو غیرې س قشته نګوره دا حی د اصل بنیات پ اعتبار زیف دی. قيل ان العلماء من المحدثين وغيرهم لكن علماء کرام ده محدثین او ده غیر نه اختلافو فی حکم المرسل ده اختلاف ته په حکم ده حدیث المرسل کې ده خو ضعیف ول احتجاج به اپدی دلیل نیول څنګه دي زکا دا نوعة دا انقطوا یختلفو دا مختلف کی عن ای انقطوا این آخرا فی السند دا حریوی انقطوا نا پاخر دا سند کیلئی انساقیت منو غالبا اے زکا دا غرزیدون کی راوی غالبا وعالی بما یکونو صحابی صحابي وی نو که صحابی وی نو والصحابتو کلهم عدول صحابی کرام طول عادلان دی لا یدر عدم معرفتهم ددائی نپی جندل ضرر نه کئی نو که شي شیخ بیا صحابا عادلان دی نو دولماو دیو جناد ذ حدیث مرسل په حجت والی کې اختلاف ده وا مجمل اقوال العلماء اجمالی اقوال د علماء په مرسل کې دری اقوال دي څو اقوال دي بعض وي ضعيف مردود اي وي ضعیف دي او مردود دي وهذا عند جمهور المحدثين دغه جمهور محدثین و قولله وَاكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ وَالْفُقَهَاءِ او ډېر د صحابو رسول او د فقهاو کوله وَحَجَّةُ هَؤُلَاءِ دَلِيلُ د دې علماء او څه د جهل په حال د راوی المحذوف هغه جهل په حال د راوی محذوف باندې لِاحْتِمَالِ يَكُونُ غَيْرَ صَحَابِيٍّ ا ته احتمال چې دا محذوف او ساقط راوی دی غیر یو قول ده شو په دې پوښوي کنه ا دیم قول داده وای صحیح هن یحتج به دا صحیح او قابل حجت ده وهذا هند لیمت الثلاثه ادا پنځ د ائمه درو ابي حنيفه و مالك و احمد فل مشهور عنه خدای مشهور قول ده وطائفتن من العلماء او پنيش ديو جماعت د علماء او بشر ته يكون المرسل ثقتا په دې شرط چې داکم راوي ارسال کوي دې ثقې ولا يرسل الا عن ثقه او دې ارسال نکوي مگر د ثقه نکوي وحجته مجدد دي دا چې ان التابعي ثقه وی تابی سقه لا يستحل دا حلال لگنی این یقول چهو دی وی چه رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وری دی وی لی دی اللہ ایلا او من سقه تی مگر کل چه غدا وری دی او معتمد راوی نا سپوشوئی پا خبر امانے دای دا, دا حسن زوند و جنا دا فیسال فرمائل دا. او درم قول وَيَقْبُولُهُ بِشُرُوطٍ اے محدثین علما دی قول ته ترجیح ورکي و اين مطلقاً مردود دي ان مطلقاً مقبول نه بلکی تفصيل له په خبره ورشي کنه دا قول پکې علماو غوړه کړي کچاره دا شرطو نه وی نو حدیث مرسل به حجت وی او کهچې دا نووي نو بیا به حوجت نهوي دا قول اهلی علم د د فان غوره کړی پوه شو په خبره با نو دا به بیا ووا که نهوا زته مو پاتې دي نو پهې بهختتم نه شي بدیره انتظار وکيو دا درې قوان خصم یاد کړي چې باید د خمو شروط سره ده مقبول له فقدان د دې شروط وی نبيان نه ده مقبول دی قول تا علماء وسويلي غره ویلي او اي خير و مریا او شتو حدا په کې درمیانم ده نمطلقن مقبول ده نمطلقن مردود ده بلکې په تفصیل له